Втората идея за размишление Кладата Накладата Богомилите постигнаха Огненото си безсмъртие Накладата се осъществява Най-истинската проповед Проповедта на любовта Накладата Богомилите изгарят в себе си Какво? Всичко земно и материално т.е. всичко второстепено и ненужно, и се остремяват в безсмъртието, в нетленността и в вътрешността на своя Бог. Кладата е път към свято си съвършенство и към невидимите степени на развитието. Кладата се побеждава само с любов, т.е. само с чиста, Духовна сила Да влезеш с любов в кладата Означава да си познал себе си Да си придобил нещо От скритата реалност И по Богомил казва Кладата не е зло Тя е нашият заслужен олтар Забележете Тя е нашият заслужен олтар тя е пътят ни към пълното единство с Бога. Тя е за пробудените и за съвършенните. Кладата е приобщавани към вечния огън. Сътвореният дух от Бога е неунищожим на кладата. И всеки, който се е осъзнал като дух, той е неунищожим. Кладата не го докосва. Издръжливостта на кладата е загадка за обикновения разум, за обикновения човешки разум. Тя е неразбрана за тези, които нямат огъня, т.е. Божествената любов. На кладата Василий Врач е изчезнал в своето вътрешно мощно новорождение. И с това той е поставил велико начало на живота си. Няма никакъв край. Тук се поставя велико начало. Един посветен казва, точно на Голгота се намира истинския покой, който там не може да го придобие никъде другаде. Голгота е мястото на покоя и въобще началото на истинския живот. Съвършенните богомили са били огнени хора, огнени духове, а те живеят в съвсем друго съществувание. Тези огнени духове тайно живеят в Бога, а кладата е само една привилегия. Вътре в любовта е силата, която е по-голяма от кладата. Ако този, който те обича, е поискал да изгориш на кладата, изгори, за да се слееш с Него. Който има любов към Бога, накладата той придобива своята пълнота, своят дух. Накладата се е осъществила най-щастливата смърт за богомилите. Те са е жадували, те са се подготвили цяло прераждане долу за нея, дисциплина на ума, сърцето и волята, за да може, когато кладата дойде, да влязат достойно. Така както и Христос се е подготвял за кръста. Изгарянето на кладата е велик замисъл на Бога. Това е освобождение, забележете какво казва Боян, това е освобождение от еволюцията, т.е. дългия път. И влизане в съвършенството на Бога. Защото какво е еволюцията? Много дълъг и бавен път. Много дълъг и бавен, широк път. Кладата е тесния път. Освен, че е дълъг пътя, няма гаранция следващо следващото праждане колко много хора ще се природят в животни. Въобще не говорим за праждани само в хора. Учителя го е казал, много хора има кандидати за животни, и животни пък има, които служат, са кандидати за хора. Така че еволюцията е един много-много дълъг път. Така, минавам на третата лекция Боян.